me الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال على الله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم لا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يستبي أصحاب النار و أصحاب جنة أصحاب هم فائزون تما أما با وعلا يزاهر الله فإن قد أصب الله جلشانه وزيشنا وناليكو قل one je ispod ali jedan koji je forio i u da mi mu se klaњali i napustiti i vračili donosimo salamati sve nam na laho resul Muhameda alejselam tazatim dragi brati i poštovane sestro Allah uslišeni ovom kur'an skuma i kompoi su poučili e kesa puta čujem mojeli La jeste mi ashabu, nari, ashabu djenneta. Da nisu isti i nisu jednaki sto nisi, jeli, jihennema i sto nisi djenneta. Sto nisi djenneta će posići ono što žele. Šta je to? Ono što će posići. Kadini ketir, nam salla skrinuje, to jest, Poslišće to da budu spašeni, sigurni od Allahova i rešanu kazne i džahannina. Allahov robe, ti koji si rekao i rekla la ilaha illallah muhammada r.s. Vjerni kada kreni izutra na svoj posao, tralići nafak. kreni svoje kuše želići od Allaha džanete i nežda lutati. Ti je robe koji krene da se ženiš ili udaješ. Krene da se ženiš i udaješ da bi time postigao dženet. Ti je Allaho robe koji si kreneo da studiraš, da učiš. Krene da to činiš radi dženeta i uspjećeš. A ti je robe koji pode kada pogriješiš prema sebi, prema drugima, prema Allahu djerešanu čineći ono što Allah ne voli, nemoj činiti, nemoj prodavati ovo prolazno, tvoje je stječno za prolaznu, nemoj činiti sebe kao osoba koja je lako mislena, koja nema razuma i ne voli u drugi svijet nemoj Allahom robe to učiniti. Sjeti se vječnosti, sjed se dženeta, sjed se uživanja u dženetu, sjedi se rahavduka i vječnosti. Ne razvoni sebi da te ovaj pokvarani, ovaj dunija koji je istrošen i on je na kraju ovoga života, daš će još malo I to mi vidimo svojim očima. Nemoj da zvoliti razbog prodaš na hridat i drugi svijet. Allah ti nudi džennet. Zato poživurimo ka Allahu djelišanu u svojim dobrim djeljima. Bog čega džennet? I šta je to džennet? Allah djelišanu u Draga brato, naču i presnije sestre, stvorio i džernet i vatru. I oni postoje. Oni su stvoreni. I džernet i vatra očekuju svoje stavnike. Žuli za svojim stavnicima. Traže i moli Allaha da dođu u njihovi stavnici u džernet ali i vatru. Džernet zbog klipoti, a džernet, džernet zbog propasti. Džahennem ne može više izdurati, izdržati jedenje samo sebe, valove džahennemske vatre, dubine, nizije, propadranja, već moli gospodana Allaha djenešanovu, Allahu moj podari da moji robovi, to jest oni moj istavnici, dođu i uđu u mene. kada džennet i džennet moli Allah za svoje stavnike, za šta je s nama, za mi ne molimo Allah za džennet i džennet, za džennet da nas Allah uvede, a za džennet da nas Allah sačuva od Zašto Spon, ne u gafletu? Zašto živio takvim životom, ne razmišljajući ili vrlo malo razmišljajući o drugom svijetu? Vjerovanje Allaha, Jeste jednako vjeromoje u Dženet i Vatru. Ona osoba koja ne vjeruje Allah, to jest ne vjeruje u Dženet i Vatru. Ili osoba ko ne vjeruje u Dženet i Vatru, ne vjeruje ni gospodara svijeta. I novo je, novo je Kur'ansko hadijski i jeli, je li islamski učenjaka po ovim pitanjima. Rekli smo, brati i sestro, da je Dženet Vatra su sporni. Oni već čekaju svoje stanovnike, so Tri su stvari koje gospodar uzvišen svojom rukom stvorio. A jedna od tri stvari koje će makubodao na naredni predanjima, jeli govoriti, jeste da je svojom rukom stvorio džanet. Ili dio džaneta. Allah. Zamislite. Sve ostale tri, od, mimo tri stvari ka, svoje je svojim nešima, kum fe kum, budi ona biva. Ali džanet, stvarao svojim rukama. Zavisli te, koja je to ljepota? Jele, Milina, kad negdje oliš, na jele, ono je olješna, jele, ovna dunja alkoj, prelijep ima mjesta. Kao da si u ženecu. E, zavisli mjesto ono koje je Allah stvorio. Ovo je stvorio kum fe kum, kude ona biva. I tako lijepo, tako prelijepo. Koliko ima danas, danas bolesni duša? Zbog ljubavi prema ženama daju svoj život, je li tako? Dudula libertação do Náluco e médico daí foi o giro. Bublubam aí só que milimetricamente isso é melhor do que poremos daí em sua vida. Deus muslimani. Jesus muslimani, que Allah nudi da postar no kralam e o seu nudi. O grandão kralemos, que Allah godine e godine e godine tremam Da bi samo prošao svoje carstvo u danu, ko ima Allah da lešamo da. Ta točno komoja videti je ni od narodni predajavani. Pri nego što uđemo u džennet, pri nego što pomiršemo džennske, džennska i Pri nego što vidimo džennske dvorce, vorce, južinanja, rijeke, perivoje. Allah Prije toga navedimo hadis, koji je 100 posto siguran, vjerodostojan koji bineže ima muhari, ima muslim ostvaran u džemeta i džahnama bineže ima muhari, muslima da muhrele da mu se Allah smiluje da je Allah u ali se da je rekao kad Allah i rešanu ostvorio dženet i džahnama kazao je najbližej melek u otiđi i vidi, otiđi i uđi u džemnet i vidi ono što sam pripremio za, za njegove, za njegove stavništvo. Za njegove, oni, znači robove koji uužu u njega. Pan je Džimrl sallam odšao, ušao u džemnet i vratio se i rekao Allah u džemnetu tako mi tvoje moći kogod za njega ili za ovo čuje poželjet će da uužje u njega. Allahu akfar. Nema toga roba koji neće poželjiti da u njega uđe. Mi danas vidimo u Tuzni izgradio se nekih crta. Došli slovenci, dali milijuni milijuna, narako u Tuzni, hajmo je. I onda požuli, žuli portali muslimari, mušljajci, da vidi šta je to unutra. E, zamisli kakva je ona džendret. Kad, kad ovo nešto što je stvoreno, što je urađeno, jele, izgrađeno od ljudskih ruku, e, zamisli kako je ona Allahova kuća koju je on izgradio svojim rukama. Pa da se guža, jele, napravi ispred. K'o će prvi da uđe, k'o će ovu, k'o će ono, svažu Allah. A ja ti gdje sam potrošio svoj novac. A Allah njelišanu ne nudi i ne traži na sudnje, da je u džannet. Ne traži novac. Traži pokornost, ali još na dunjanu koji bili. Pa je Allah Dženešanu naredio, jeli? uzvišeni Allah naredio da se Dženet okruži neugodnim stvarima. To jest, kaže, jeli da se put ka Dženetu postavi da bude trnović. Pa je onda ja rekao Džimrilu, otiđi i vidi sada Dženet. Otiđi i uđi uđe ga. Da vidi šta je sad. A Džimril otišao, vidio, vratio se i kaže Allaho moj, kako mi tvoje moći, sad se bojim da niko neće nikada ući u njega. Niko neće ući u njega. I zato što je džennet sada, šta, okružen, još na dunjavnuku da bi ušao u dženet, okružen je prohtjevima, strastima ove niske duše i niske. Otežan. Zatim Allah Jenešanovu rekao o otiđi i uđi u Džehennem. Vidiš šta sam pripremio, za njegove stavnište. Pa otišao Džibril sam, vidio i vratio se i kaže mi, tako mi tvoje veličine moći. Kogod za ovo čudne, neće ući u njega. Moj, nema šanse. Moj, nema šanse. Danas, jele, mali požar, neđe se vesio, jele, svi se obanižuju na noge. غوري شونا غوري يولو غوري يونو اتهنن الله اكبر وار شو مايا سام يدي سام سبي يدي يقولوا عن الناس بالحجاره قال يا الله انشنو تشي بيتي لودي كاميني توي جهنن اجيني على سالاني ايستو نو كازو قالو بيدو جهنن قالو بيدو استانيا اولو سفالما شتاي سي ديشاوات tog džehennema, kada niko neće stjeći da uđe u njega. Pa je Allah naredio da se džehennem jeni, okruži strastnima i požudom, strastnima i požudom i ponovo je naredio Džibrilu, otiđi i vidi sada šta je džehennem. Vidi šta je džehennem, šta se priprimao za njegove snovnike. Pa je odšao džibeli, se sena, se, Allah u džehennem vidi ono što je da vidi i kažu i u takvim tvoje moći sad se bojim da se niko od njega neće moći spasiti lejna lejna sad se bojim da se niko od njega neće moći spas to je večno brati i sestro to je večno danas ljudi žive u agonijama žive u problemima ne mogu da spavaju, kad imam problema sa nesanicom, Ima problema sa mislima, kad spavam, ako spavam, ružne ružda ste sanjam. U čega? Zato što je tvoja misa o podanju, od Buda, grešna. Što je razmišljaš u dženecu? Pa će ti Allah dati da sanja dženecu? Još su naši naših svele poslani sanjali? Što ne razmišljaš o poslaniku, ali Baš nije Allah da ustinješ Allaho poslalika Islama, ali ne. Ova, niska duša, jeli, koliko koliko će danas ovu, ko će, Allah će da ti na fakto ti raditi, a bude to misao. I mi je danas. I još nismo se, se okcili lijepim osobinama nismo nijeskušali pravi dženet na dunjalku, kao su islamski učenjaci govorili, je li, od tome kao što je šehtu Islame Fehmije, da ona osoba koja ne uđe na dunjalku dženet, neće na drugom svijetu uđi. Neće na drugom svijetu uđi. Dženet od njalka i badet, slasti djenovanjem gospodara svih svijetvama. Da budeš zadovoljna svojim gospodarom, Allahom djenešanu. Koliko smo mi zadovoljni? Svojim stanjima, Koliko puta na je si jele Nemar, pa kaže im mu, spala, trebalo mi još par, nešto manaka, jele? Kao kivni, kao luti, na koga? Koliko on je puta, on je, luti na Allaha Jerešanu, što nam on nije nao 20 manaka na više. Na havlema na kumatine, za Allah nije nekao, in the lie, uvarazad, on oni obskrbitelj, on taj koji vas obskrbio, ne ti ja. I zbog toga ne imamo u svojim unutraj Nismo zadovoljni. Nismo ubiježeni u ovaj kur'anski ajed ili bio ajed koji smo malo prije citirali. Da je Allah obskrbitven. Da je Allah gospodar svih svijetlova i da ćemo za svih njemu, subhanovala, vrati na svoj njih dana. Zato ima muslim bilježni hadis od Žabira, da, da je rekao da je čuo Allahu posao niga nama seneći. Sve što vam je običano, vidio sam u namazu. Kada je Allah Prima put mi je džehennem i od tada i onda me mogli primijetiti vidjeti da sam malo stupio u svom namazu. Da me ne bi zahatio, kaže, val džehennemske vrljine. Allah uposlanih glasba, dok je klanio, Allah vam pokalo džehennem. Toliko mu je bio blizu, Allah poušani ga isna, da imalo ustukmo, ustukno usvoj namaza. Pa posle namaza, Allah poušani ga al taj u slučaju s Hadima. Hadis je do što je. Vidio je jehene i kai pobojao se, pobojao se da me va jehenski vatreni je zagoti. Ja, Allah. Čak sam u njemu vidio vlasnika kukarstog štaba, kada je Allah poslani je, kako muče trstiku u vatru. U dževernemu muče trstiku. Kada je on je bio na ovom svijetu starije, bio je osoba, koji je starije ljude pokradao sa svojim štakom, koji je bio u obliku ku, ku, ku, ku, kuke, Pa kada bi išao, kaže, uvatio bi jeli, dio nekog plijena i nakon ga je štručano za sve bom. Kada bi ga neko rekao bi karima, to je se slučajno zakačilo. I onda bi ga pustili. A kada, kada neki vlasti primijetio njegu da se zakačio, karima je otužio i otužio taj vjetak. I taj osoba je Koliko danas imamo ljudi lopova? Ma kradu sve živu. Ne krajuš svoju majku i svog glasa pokraduš. Allah svoju majku i svog glasa. Pa sve žali kaže, koji štao majer, koji štao majer, koji štao, kaže, spana, kaže, je, jer to šetan i pokranu lov novac. Ma <gled> nije šetan, ba. Šetan tvoj sin i tvoja čerka. Nisi odlojio islamu. Vjernik mumi. Ne trebaju nikavi ključe i riznice da se zatvaraju u ovoj tuznik. Slobodno otvorite i komodno. Istinskog mslimana, vjernika, ne interesuje pogotovo Harami i metak. Ne interesuje ga. Moraš staviti dijamante i zlata od ovoj ulici, neće ti dinuti. Alistijski vjetnik. Koliko bi se mi, jele, kada sam niko Bio se mi na malo uzimo, jele, uđa da ponesimo svojim sinovima, čekam. He? To je za me, za ovu, za tako dalje. Ja Allah. Dok vjetnik iski, nema vrdanja, Allah te vidi. Allah te vidi, ne mojiš uzeti. To nije tvoje. To nije tvoje. I danas vidimo s istim u svijetu, jer sve su napravili sam da kradu. I kao li, to je demokratija. Ja, to je demokratija. I jedina prijetna za današnje predstavljika Hrvatske jeste, Josipov že od muslimana može desiti ono što se dešava u Siriji, da se desiti i u Bosni i Hercegovini. Ja, kao muslimana se digunu. Ma leće, ne boj se. Kako dizajnjeno? Oni nisu sebe dignuli. Oni su u vlatu malakola. Hrdlevi, nevredni. Nemaju života, nemaju sistema. Ne vrni se za njima. Kao ima i ekstremni muslimani. Ima jedinoj svi pa poživ, pin ti islam, naj Doćemo, ti nije pravo. Mi ljudimo dženet, mi ljudimo mira. Mi ljudimo mir. Čita ovom Nudimo ti džennet, nudimo ti Allah-u Božju milost. Svakom čovjev, svi svojmi sinami Adonomi i svi se Allahu dženešanu uvratiti. Zašto znači ne prihvati džennet? Čitra je Allah-u robe. Pozivajte danas na znanje. Puna ustaka ali treba se obrazovati. Pa ulažete milijone, milijarde, je li, eura i dolara i tako gd. U, u znanje. A daj, osnovno znanje, ko je tvoj gospodan? Hoćeš li imeti? gdje se vratiti? Kada ne zna. Pa, opust, taj bi pitanje. Dajem sebi pitanje, Allaho I dalje kada Allaho posanik sa onom U Džehendima sam vidio čak i ženu koja je svezala mašku. Jel? I nije ranila, je pustila traži i po zemlji svoju nafaku, svoju hranu. I tako je krepala, tako je umrla. I je ona u ženme. Zamislite, zbog mađeke, brati i sestri. Istinski vjernik ne može otvržiti dužim. Niti uzeti nepravilo, nespravno, ni život, ni čast, niti imenite bi bilo što drugo. Allah to strogo zabranio. Mi smo to ubije ubijeđeni i sigurni. I dalje kada Allahu, poslani ga, zatim je prikazan ženmec. Znači, nakon ženmec, Još dok je Allah mu po svanih bio u namazu, Allah mu pokazao i džennet, Allah. Džennet vidio! U namazu džennet! Allah hokva! Gdje Kako je klanjamo? Skrušeno, jeo, malo sutra. Razumimo ono što učimo u namazu? Svomim. Kada, ej, kad ja sam odvršio, kad ja sam doktor, magistar, Profesor ovog ono prava, ne znaš nikoj ništa ko ne znaš Allaho pravo. Ako ja, učiš, Allaho robe u namaz. E, hey, pa Allaho robe, toliko si knjiga napomjetno učio. Hvala Allaho, Allah ti pomogao. Završio si fakultiv, a ne znaš šta znači Fatiha. I kada ješ, ja sam muslima. I <laughs> Kako? Kale, Allaho, pasanika, primetnut ti je džen medca. A to se desilo, kad sam bio malo se, je li, kad sam malo bio stupio naprijed. Znači sad, pasanika sam ide naprijed, <laughs> kada je džehne više nazar, a sada ide naprijed, Allaho, pasanika, je vidio džen medca, Allaho akut. Skoro sam ustao i e bio pružio rungu, skoro sam ustao u namazu i svi bio, pasanikla. E, si, ona, ide, ti je naprijed, ti je ovo ljede, Želići da dohvatim njegove plodove, da ih vidite. Da slabi vide plodove dženeta. A sam se ipak je smati je to nesvim smijem učiniti. Sve ono što vam je obećano, vidio sam u tom slovu namaz. Allah. Allah. U muslimu imana, je bez zara, i nekim drugim hadijskih zbirkama, na Ulih Sahalisa, Allahov poslanika risalama, od Ebu Sejda, da je rekao, bili smo sa poslanikom risalama, gdje je rekao nam, Allahu Resul Muhammad sallallahu sallam, o ljudi, slebenici ovoga umeta, bit će kušani u svojim kaborima. Znači, umet, Allahu Resulina risalama, i ja i ti, Allahu robe, trebamo biti šta? Spremni na iskušenje kaborima. I nade kaže, kada čovjek bude zakupan i kada se nastane od svojih najmilijih, doće mu menekstva ogromnu čekiću, u ruci posadiće ga u polosljedeći položaj, kada pored sebe i reći će mu, šta kaneš ovo mi čovjeku? Mislići na Muhammed Ali Sanana. Pa ako je vjernik, reće on, ja verujem i svedočim da je Allah moj gospodar i da je on, Muhammed, Allahov rob i njegov poslanik tada će se reči istinu si kazao. Zatim će mu se otvoriti jedna vrata kroz koja će moći videti Jahannam, pa će mu reći se, ovo je mjesto koje je bilo predviđeno da uđeš u njega, ali Allah je Allah njerišan tih je zamijenio zbog pokornosti i vjerovanja i gospodara svih svjetloma. Međutim, kažem, pa će se otvoriti još jedna vrata, ali vrata Jahanneta. Prvo će se otvoriti vrata Jahannema, A zatim, nakon toga vrata dženeta, pa će moći vidjeti dženet u kamuru, jeli? O vjernik će vidjeti i džahenne i dženet. Pa će mu se karati, jeli, kada vidi dženet, taj će se nopućiti, sjeći da ustane iz kamura i da ide u dženet, obla. A Meleki će mu kazi, stani, kazi, kazi, ideš, kazi, nije još vrijeme. Nije još praka. Ostani gdje jezi. Ostani gdje jezi. Zato, Subhanallah, u predaji, koju bileže Budavud sa nasa, od Al-Bara Aziba, da mu Salas koji govori o uzimanju duša vjernika, u ovo što je ljudi, govori da će meleka smrti, između stoji da je kazao Allah u Zatim će biti otvorena po jedna vrata dženneta i džehennema i bit će mu rečeno, ovo je bilo tvoje mjesto da si bio neposlušan svom gospodaru Allahu džeršanu. Znači, ovo ti je mjesto, znači, pokazano će mu biti mjesto u džehennemu, samo da si bio neposlušan Allahu džeršanu. Ali Allah ti ga je zamijenio ovim. Kad čovjek vidi šta je u dženetu Allah džeršanu pripremio, on će kajati gospodaru požuri sa sugim danom, gospoda do požuni da se vrati svojoj poroci, svom mjetku, pa će biti rečeno ostani, ostani tu. Također prediv hadis koji govori jeli, o prije ulazku u džennet, o stajanju u Qaburu i gledanju onih koji su u Qaburu, dženneta i vatre, jeste hadis koji bireži u Imam Ahmed i svom sahihu Al-Hakim, odbira im naziva gdje stojim. Jedno sam s Al-Mamu posl. Nikola s Al-Mamu jednom čovjeku na Sarija, pa se spomenuo pod uđu U njemu stojim da će glasnik sa neba dozivati. Ako moj lov bude istinto odgovaran na pitanje munkira i nekira, jeli? u kaboru prostite mu dženevsku postelju. Znači, ako budemo odgovorili, a to će biti u sredićima, na pitanja mukira i nekira, kada Allahu poslani, da će glasnik povikati, prostite mu, znači on će premijeti Allahovu naravnu, da se prostre svakom dženetliji, to je svakom stavniku koji je donjala, koji je umreo kao muslima, kada prostite mu dženevsku postajninu u Kaboru još. Obucite ga dženevskim odijelom. Allah, u, džen u Kaboru. Obucite ga dženevskim odijelom, I otvorite mu jedna ženska vrata. Zatim se dalje kaže u hadisu, da je kada Allah pošalje engela, na njega se otvori ženska vrata kada dođe će u kabur ženski miris. Lače u kamuru, jeli? vjernik i vjenca doći će i sam ženski miris. Proklename namjama. Proklename U dva sahiha, jel ima Muharije, Muslije, Biležnije, Lene, Semin i Malika, hadista je Allaho poslanik glede sad nam kazao, kada čovjek budne stavljen u kavor i kada se njegovi od njega nastanu, i kada budne čuo to put, jeli, kako budno odlazili njegovi najmiliji sa kabor, doće mu dva meleka, poslati ga između sebe i reći mu, šta kadeš ovom čovjeku? Pa je vjernik, vjernik će kadati, sve načinim doni Allaho rob i njegov poslanik. Zati će mu se karati, pogledaj mjesto svoje u džahennemu, Allah ga zamijenio s mjestom u džennetu. Zatim, verović se, kada je oba ova mjesta on će vidjeti. Ovo je predanja gdje jasno Allahu s.a.v. kaže, oba ova mjesta i džennet i džahennem u kamoru će vijenik i vijenica vidjeti. I doista, brate i svesti, Kao što sam na početku ovo predavao je kazao, nemojte zaboraviti je Allahu njelešanu za džennet i da nas Allah sačiva djehenet i vatre. džennet i vatra, moli je Allaha djelešanu da stavnici dženeta i vatre nođi što prije njima. Kao što Ebu Lejs, je li, Elejs i Nisaad prenosil Muavije i Saliha, on Abu Melika i Nebesira, narfu Hadis, jel, morfu, hadis koji je lociđer poslalnikan islaman, da je kazao lahko poslalnikan ne prođe ni jedan dan, ali dženet je matra, ne more gospodara, pa dženet kaže, gospodaru moj, plodovi moji su dozrali, moji plodovi su ne zrali, već dozrali, znači spremni su, jeli da se jedu. Rijekle, rijeke moje su potekle, idu kroz mene, A ja sam poženio svoje prijatelje. Džennet kaže. A ja sam poženio svoje prijatelje. Moje buduće je s naumirkanj. Pa učini da što prije dođu mi. Ja Allah. Allah moli da vjernici i vjernice. Allah moli džennet, moli džennet. Da vjerniki i dođu što prije u džennet. Ja molimo za džennet? Allah dželši A džennet kao lahvo stvorenje moli Allaha, moli Allaha, ni dan ne prođe, kada je Allaha poslalim Gdusana, da ne moli Allaha da dođu njegovistom misiju džendem, da uživaju. A također, kada je, ne prođe, da, a da ne moli Allaha, isto kao i džendem, da dođu njegovistom misiju. Pa kaže, moja vremina postavlja nesnošljiva, ne mogu više podnijeti. Džendem kaže, Moja vranina je postala slošljiva. Moje dno postane, postaje sve dublje. Moje dno postaje sve dublje. Moja žasa sve više povećana učini da što prije dođu moji, moji stavnici. Olamo staj. Olamo Allah sačuva. Kehenerske razređenost. Kaze mi je taj imao želzi da vas Allah Kakvo oli čuda. Kakvo oli čuda Kada neko najizgled dobro čudan, koji samo vaštino posećana intelektualca, znači na razdobnu osobu, doktor obvornu, prednost prolaznom i bjedom uživanju odnosno na trajeno i dragocijeno. Kako to da prodaje džrne koji je prostran koliko je nebesa i zemlja, za zatvor u kojem gospodare počasti i belaji, Tako ugodna staništa edinskih vrtova ispod koje rijeke teču za tijesta staništa koje na kraju propadnu i nestanu. Kad i mi kajimu Kako mora biti razuma na vaho robe? Da prodaješ ono što je vnječno, što je džennet, što je uživanje za nešto što je prolazno i što sigurno nestaje. Sigurno nestaje. I mi to vidimo. Zato bilež imam Ahmed ibn Hammam. Hadis odbira im naziva, da kaže. O je Hadis temel ovo Hadis temel stanja, braćo i sestre, vjernika. Ovdje ćemo navijesti dio Hadisa, koji se odnosi na vjernika i vjernika. Je i je. To je dobro imo džernetov. To je Hadis koji je pisanje stanje, otkad dolaze meleki pred umir, umrlo čovjeka, vjernika i vjernice, kako mu dušu, kako ide u kablu. i da nije stajanje, stajanje u samom kabu. Pa kaže Bera ibn Azim, bili smo jedne prilike sa Allahov poslanika aleslam nekoj džanaze. Nakon smo uklanjali džanaze, sio je Allahov poslanika aleslam pored kabura. Pa smo imi stijeli oko njega. Pa su svi smo šutili da čujemo šta će poslanik slan kadati. On je se tada tri puta utjecao Allah ovdje rešavaju od kaborskog iskušenja. A potom reče, kada vjernik bude na putu za Ahiret, napušta ovaj svijet, ovaj dunjanuk, do njega se spustaju meleci, čija su lica sjajna poput sunca. Znači nije još ugro čovjek, braćo i sestra. Znači dolazi u meleki, treba. I ti meleki su toliko sjajni lica poput sunca. Kada nesu samo nema. A svako od njih sa sobom nosi balzam i čefim i dženeta. Pa posljeduju danje od njega, ali da ih on može vidjeti. Ona je koja je susretilo bio njegov prisutstvo kad neko umire. U, tom, da, u samom tom času smrti, Čovjek se ta osoba se potpuno isključi iz ovoga svijeta i zagrada se u nešto. Allah džezael sen. Ti ga zori kokočiš od od teneš. Sada. čas kada vidi vjerniki vjenca, pa dole mene je vratio. Ko ćemo kako bude imja, ako budemo velikom muslimanu, je. Allah nam. Idan je Allah šalje smrti dođe, sidi pored njegovoj glave i kaže: "O čista dušo, Allah te Jesu li naše duše čiste? Zmenik smrti će doći. Kada ti? O, čista se meni teme neće obraćati. Ne. Menik smrti nije se nama obraćao. Ono što nam daje ovim tijelima život. O, čista dušo. Izađe prema oposto Allahom i njegovom zadovoljstvu. Allah izjađi prema blavom oprostu i njegovom zadovoljstvom. Završi se čista, neisprdljena, nježna, blaga, uspješna, ponositva. I dalje Karla Lava Tada duša izlazi i ode iz tijela kao što kap vodi izlazi iz mješine za vodi. Kad uzme ono pa je, jele, pomalo, jele, pa ona kaf, kao ona zadnja kako izglede, jele? Tako blago nježno. Takoče će pa hadiso jasluna s nama izaći vjernička duša. Iz nikakvi problema. Je znaš šta je čeka. Zna je li da je Allah sa njom zadovoljan, pa je on sa Allahom Jerišanom. To je ona sa gospodarnosti svijetola. I dalje kada je Allaho, on je uzima, a čim je uznu, za tre moka oni je stavljaju u čefin i bazam. Iz nje se tada počinju, počne širiti dah mirisa miska najfinijeg koji je ikada je čovjek imao na djunjaluku. Tako, to je odmah prvi sustav, jeli, te duše, duše čiste, je znači osjeti taka miris prelijep, koji nikada na djunjaluku nije osjeti. Nikad. Lala. I dalje kada sali, sali. tada se sa, njim, sa njom počnu uspinjati. Da ću, ide dalje, gore. U tolje mutku smrti. Znači, kada čovjek umr, tom trenutku odrava, brata i sestor, duša vjernička ne ostaje u tijelu, beč se uspinje sa melekima, sa Čefijom, a na Čefijinu je duša vjernička. I uspinju se i dolaze do prvog neba, a sa njima je sa dušom i meleki. Allah. Pa kada dušu dođu do najbližeg neba, se na u Dunija, zatraženje dopuštenje da prođu. Kad im se dopusti ispraćanju umrlo, priključuju se odebrani stavnici tog neba, sve dok ne dođu do sljedećeg neba. I sve tako spadalo. Dopuštenje, pa odebrani meleki, stavnici, stav, jel, nebim sam, se priključuju ovdje onim melekima koji su došli, lijepog, čistog lica, zjajno kao što je sunce, Odebrani meneci sa unika nebesa, pa svako nebo pojel, odadze sa tim, sa tom dušom, da je podželavaju delje do sredećeg neba. Pa sve tako, sve tako, dok ne dođu do neba gdje izdato gospodar svih svjetova i da svogaše. Pa mu tada, kada Allah je rešavljao, tada kaže Upište knjigu moga roba u Ilijunu i vratite ga na zemlju, iz njej u nju ću i da posljeduju ga iz nje poživjeti. Tada se njegova duša vraća u njegovo tijelo. A znači, njegova duša se tada vraća u njegovo tijelo, to se znuci i nakon toga u kamoru dolaze mu muke ili neki. Znači, ta meneka koji se zadružava za pitanje Pa pitaju, ko je tvoj gospodar? Ovo se odličite na vjernika pače duša, to je što moj gospodar je Allah. Allah, Allah. Koja je tvoja vjera? Kad je moja vjera i islam. Šta kaneš onom čovjeku koji je dolazi uman? Kaže, kad je on je Allahu rob i njegov poslanika i On je Allahov i njegov poslan je Gansana. Šta je tvoje znanje odakli si ga uzeo? Pa kane li čovjek, vjernik, čitao sam Allahovu knjigu. Allahovu Koliko nas čita Božiju knjigu, Allahov knjigu? Koliko zna? Kane ja sam muslima, gleda ja vjerim, ja vjerim četiri, pa kane ja što ne zbogim, to njam Allahov. Nih zna, mogu naučiti 28 harfova. Pa sve si peri moj ovog lunjavka naučio. Kada ja sam išao u Švjetsku i Ameriku, obišao, čitao si jednu. Ajde, jesi ga obišao. Imaćeš narvu za to. Nisi mogla da je stavljena za narvoma. No kukavru, biće pitan, oljaka li ti znanje? Koje je znanje, si, čega si crpio? Da svoje živo? Da bi te Allah, da bi sada smirovao u tebi? Da bi te umao u džene? Kada je u njega i smatrao ga istini tim. Na svojom istinke Bože i Allaho riječ. Tada će glasnik sa neba prenositi istinu je rekao moj rog. Znači reći Allaho je nešanom. Prostite mu dženevsku postenju, opuste u dženevskom dijelo i otvorite mu jedna dženevska vrata. Tada duh i miri dženevta prodje do njegovog kabora, koji postane lijep kao dženevska bašta. Gledajte ovu. Možda je lijep kao njenikavinci, kao jedna od ženskih bašta. I toliko se rasplustnani. Koliko doseže pogled njenika, njegov kaput. La. Da dođe čovjek lijep ali sa lijepa, lijepo od jemen i lijepo od mirisa. Pa mu kaže, raduj se onome što ćeš taj usteći ti. Ovo je ono što ti je obećano. On će go pitati, a ko si ti? Tvoje lisa mi govori da doleži samo sa hajnom, sa dobrim. Pa će on kadati, ja sam tvoje dobro djelo. Ja sam tvoje dobro djelo. Tada će čovjek od radosti karati, kad sve to vidi, Allahu etver, postanjira djenetska, odijelo djenetsko, miri djenetski, vidi djenet, vidi svoje mjesto u djenetu. Raš proširio za se kabor, kabor postao ženska bašta, od radosti, dolazi mu čovjek lijepog izgleda, lijepe odjeće, lijepog mirisa, da se sa njim bude u kavoru da se sa njim druži u kaboru. Reći radosti, moj gospodaru, obznani su njih da, daj što prije su njih da, ne može, Obznani suni na Gospadaru moj ozna ob, svak svijeta da krene tobi da mogu otići da svoje porodice i svog imetka Uzišeni Allah diršanu u svoj zumer je li subhanallah je li stanje vjernika kako će donasti kad je Pa kari Allah njerišanu u znači bosansku jeziku. A oni koji su gospodara svoga bojali, u povorkama će u dženet biti doved, povedeni. I kad dođu do njega, a i njegov već otvorene, čuvari njegovi će reći Sanamu alaikum tirtum fadhu luhu wa halidim. Neka je mir na vas. Vi ste potpuno čisti od rijeha. Uđite u njega. Uđite u njega vječno boraveći. U dženetu. Kao mi taj mojjosi preljev godna na ovaj kuranski ajet pa kaže on Razmisli od tome šta se dešavalo sa pripadnicima jedne i druge skupine. A ove skupine obe skupine se vode ka vječnom boravištu, a vode ih vode i meleki. Jedna skupina jesu muslimani, jesu oni koji se raduju Šetni, da šetaju sa svojim, svojom braćom udruženi u zajednici radostni lica odlučni srca baš koji na Dunjaluku kad su bili udruženi u činjenju dobra a drugu skupinu čine oni koji će nastanti ono drugo mjesto ružno premivalište oni će biti dovedeni u povorkama čije će pripadnici neđusobno proklinati jedne druge kajmo vjeluzi I jedni prema drugima će osjećati neprijatnost, njelagodu. To je jasna slika u kojom se slikovito vidi poniženje. Samo tako je jasnija od one u bi bili doverni jedan po jedan. Ali Jerišanu kao za čestavnike dženeta u skupinama, u pomorkama krenuti i uvesti Đenet, tako dženet, tako čestavnisti dženema neće jednom po jednom dženema, ne, da će u pomorkama Oskupina, da što više veće iskušenje poniženje doživeti. Allah sallaću džalaluhu, heneme da na porodićen na firdaws. Zato Moli Allah za džennet da nas sallaću džalaluhu u matri. Kao što džennet moli Allaha i jehennem moli Allaha da njihovi nisi uđu u njega. Tako Ebunajm al-Fadlu Birajo danasim mali kada sam salaš miloj da kaže Allahu posan igalesanem. Koji god musliman od Allaha dželelalaho zatraži tri puta u toku dana, Allahu moj molim te za džennet, džennet kaže Allah moj, Bože moj uvedi ga u džennet. I koji god musliman zatraži zaštitu od Allaha od jehenemske matre, jehenemska kaže tada Allah moj zaštiti ga od matre. Allah Allahom. Zaštiti ga od vatre. A u drugoj predaj, koji bilo je hasan i Sufija, sa svojim lase, pronosi vas od Buharere, nekada Allaho poslani ga li za nam. Često molite Allaha da vam podari džennet i da vas pačivo džahnemma, jer i džennet i džahnem će biti zagovorači. Bit će zagovorači na sudnjem dam. I njihovo zauzimanje će biti prihaćeno. Kada čovjek uči stano, Allah za dženet. Tada dženet kaže, gospodaru, ovaj tvoj rob, tebe moli za me, pa ga uvedi u mene. A dženet kaže, gospodaru moj, ovaj tvoj rob, kod tebe, moli i traži znašto od mene, pa ga zaštiti od mene. Allah. Allah. Zato, brate i sestro, vi koji živite u Islamu, čvrsto gjerujmo u Allaha i sud i u džennet i džahnem jer ja doista to je istina. I na kraju ovog predavanja, jeni, ovog početka, jeli, umoda u džennetu ili pulka džennetu, dok ne dođemo do dženneta, bih bilinilah, navet ćemo hadis koji biložemo u Baqru, na šafiji, od Kulej bin mi Harba, nam Dekao Allahu posanigala selam. Tražite džennet koliko god možete. I bežite od jehennema koliko god možete. Ona ko traži džennet ne bi trebalo puno spavati. Kada posneo. Ona ko traži džennet ne bi trebalo puno spavati. A ona je kon bježi od jehennema, ne treba spavati. Nije malo, malo, ne, ne treba spavati? Je toliki je spa, toliki je belajehen. A počaj, ja, je, ja, nemoj puno spavati. So, so, ako bjeliš me jeheno, nikako ne je spava. Jo, ja, muslimana, vratak, eto ja malo prespavao, kaže. je tu spavao, kaže, spavao sama hipome. Ja, pomogao se kidio. Ti ime, si mrtva, si mrtva. Šta je s tobom? Šta je, je s tobom, Allaho, Robert? Kada je, pa dignuta se Dok spavaš, spava, dok se ne proburi, jel? se nade. Jeste, jeste, sam se nade. Mnogi se nade, vidimo. I dan kada, Allaho, posanik sam mu, nisu. Danas je arhinet okružen a vunjaluk okužen strasnima i pohotama. Nemojte dozvoliti da vas on zavede pa da zaporavite, zapostavite ahiret drugi svijet. Allahume amin. Molim Allah jer še vam nas pomoći da vas usminuli, da budemo osnovnika dženeta Fidavusa, da vam svoj subhanahu wa ta ta'ala skupi u dženetu svom. Molim Allah jer še da budemo onih koji šamo biti od odvjednika, kako na dunjalu, kako tako pričat su smrci, tako u kaburu. Molim Allah da dođemo pred Allah, pri nek što vam smrti, da dođemo srbhanala sa čistom dušom. Molim Allah da nas on podrži i na putu istini. Molim Allah da ove riječi budu dokazali nas, ne protiv nas. Molim Allah da podari džanete, da sačuvaju hrvatski vada. Allahum hanu, ja sam